Minerva foro horren barruan sartuko dugu adibidez beste ekintza berri bat eta da e, tertulia, tertulia literarioak. Ba, maiatzaren 19an izango da tertulia eta hortarako or aukeratu dugu ja eleberri bat, eh Homeroren alaba eta bueno, Robert Graves e, idazleak e, idatzetako liburua da. Epatu behar da Robert Graes ere oso, oso ondo ezagutzen zuela mondu klasikoa eta bat ezaren mitologia. Eta mitologiaren inguruan lan ahondiak egintzituen. Eta, bueno, ba, liburu horren inguruan, terturia bat antolatuko dugu, e, izena eman behar da, eta horrein du behar da, kopuru simboliko bat,